Začíná diskuze o frameworkcích. Odpovídat bude Adam Kudrna, Martin Peshout a David Kadlec. A já si to možná dovolím začít, než už se uh, rozmyslíte. Adamovi v Adamové přednášce bylo, že Bootstrap je pro zkušený kodéry. A mě by docela zajímalo to porovnání, jaká je učící křivka u těch jednotlivých frameworků. Zda, jestli je to opravdu jenom pro zkušený, nebo když někdo prostě řeknu, je kodér, frontendák salát, čili backendák, tak jestli je to pro ně vhodný, nebo není. A kdy si může začít třeba vytvářet něco svýho, jak popisoval David, tak zkuste k tomu každý něco, něco povědět, svůj názor. Díky za otázku. Já si myslím, že framework a zkušenost jsou dvě úplně různé věci. To, jak jste schopný nějaký nástroj ovládat, vůbec nehovoří nic o tom, jestli ten nástroj je dobrý nebo špatný. Můžete být zkušený koder, používat Bootstrap, můžete být zkušený koder, používat Foundation, můžete používat Inuit CSS, můžete používat cokoliv nebo nic a výsledek bude dobrý. Můžete být špatný koder, můžete používat cokoliv z toho, co se jmenoval a výsledek bude logicky špatný. Takže pro mě to jsou různé věci a záleží samozřejmě na tom, v jakém prostředí pracujete, jaký technologie používáte, jaký postupy, jestli děláte ve verzovacím systému ně, ně, něco, jestli používáte balíčkovací systémy, jestli používáte jakoby, automatizaci a všechny takové chytrý věci, co, co dneska jsou možné. Takže to, je, to je jedna věc a to, jestli bootstrap, to je věc jiná. Já si myslím, že na bootstrapu můžete web postavit, i když znáte základní CSS, to vám úplně stačí. Takže tolik asi z mojí strany. Tak on to nám docela dobře schrnul. Nicméně ještě tam je jedna věc, na které asi hodně záleží, a to je dokumentace. A já si osobně myslím, že jak Foundation, tak Bootstrap. Neznám teda osobně další frameworky, které jsou jako alternativy těm. Tak tu dokumentace mi poměrně je skvělou. A pak už jen záleží, jestli teda budete potřebovat podle vás všechny komponenty, co třeba ten framework nabízí, protože... Uh, jistý rozdíl mezi Foundation a Bootstrapem je. Bootstrap ten je trošku robustnější, ten komponent má víc. A pak bych asi volil spíš podle toho. Nicméně opravdu musím souhlasit s tím, co Adam říkal, že ten výsledek pak uh, záleží na tom, jakým způsobem ten framework je chopenej a spíš na tom vývojáři. Já osobně teda považu ty frameworky za nástroj spíš pro hobbykodéry, kteří, nebo hobbykodéry, kteří, jak říct, um, spíš pro lidi, kteří třeba dlouho kodovali v čistém CSS a dlouho jim to, dlouho po nich nikdo nevyžadoval, aby kódovali responsivně, aby kódovali nějakým způsobem moderně. A je to pro ně snadná cesta k tomu dostat se k tomu modernímu frontendu a obecně. Takže je to super nástroj pro prototypování a backendové aplikace, který si backen, poskládá backendák. A i třeba tady to máš. Možná. A osobně to nevidím jako nástroj pro frontend kódování. protože je tam to až moc. A myslím si, že když už je někdo zkušený koder jako hodně, tak si dokáže použít ty komponenty sám, dost, dokáže najít plugin, který potřebuje použít, použije plugin, který potřebuje, aby uměl to, co, po, to, to, co potřebuje, aby uměl. A osobně prostě, když musím kódovat pro Bootstrap nebo Foundation, tak je to spíš utrpení, než nějaká pomoc. Nevím, jestli jsem odpověděl úplně dobře na otázku. Já bych se ještě vrátil k tomu, co to jsem k druhé otázce. A to, že když teda se pro nějaký ten způsob rozhodnu, tak jak velká bariéra, nebo jak velká, prostě jaká učící křivka je třeba, když je to dobře zdokumentovaný, tak jestli si to prostě přečtu, jsem schopný s tím, řekněme, jsem středně dobrý kodér, tak jak rychle se s tím prostě naučím pracovat, tak aby ten výsledek fakt stal za to a abych na každém druhém rohu nenarážel na nějaký záludnosti. Definující středně dobrý koder. no <laughs> Bekenděk, i tady to máš teda. dobře, tak v případě zadání takovýchto, tak se obávám, že odpověď už zazněla od Martina, záleží na dokumentaci, záleží na tom, jestli to je zdokumentovaný, jak to je zdokumentovaný, to je třeba věčný problém nete a symfony, když to jako z jiné strany, když se podívám na ten web zezadu, jo. Protože neta je vynikající framework, ale dokumentace je mizerná. Léta se, nebo už se to mění samozřejmě, až se na to někdo bude dívat, tak aby nepraštěli kamenem. Ale e, je to vynikající framework, ale léta jste nenašli pomoc nikde jinde prakticky, než na fóru. To je špatně. K symfonii, vzorová dokumentace, vynikající příkazy, e, příklady, normálně se zkušenosti. to, co potřebujete, to tam je, přímo v dokumentaci. Nemusíte nikam brousit, ani na flow, když na to přijde. Takže Dokumentace je důležitá věc. Učící křivka. Ehm, to se asi od v zásadě od té dokumentace od zkušenosti středně dobrého kodera. si myslím. Podle mě Bootstrap je zdokumentovaný docela dobře. Docela dobře se s tím dá pracovat. Když si vezmete nějaký základní příklad, základní layout, který tam mají nějaké ukázky, tak velmi rychle pochopíte, o co tam jde. Pokud znáte html tak umíte využívat i možnosti těch tagů. A co se týká jakoby dalších stylů, tak to zase ideálně, pokud si proštete zdrojáky. No. To je jaký nejlepší si studovat, studovat přímo ty zdroje. Takže takhle, učící křivka myslím, příznivá. Tak já zase musím souhlasit <laughs> s Adamem. Nicméně je tady ještě jedna věc, já jsem to možná trošku nakousil, možná i trošku nesprávně. A, a to je v podstatě grafiku, kterou dostanete, tak třeba v mém případě bylo velkou výhodou to, že my jsme mohli s tím grafikem pracovat další dobu a tudíž on nám, nebo my jsme se rozhodli, že budeme používat Foundation a grafik nám pak připravoval hotový řešení vyloženě pro ten framework. Pak ta učící křivka v podstatě záleží na tom, jestli ten vývojář ten framework používá nebo ne. Ostatní jako případy zmínil tady Adam. Já si myslím, že ta učící křivka opravdu pak záží pak na zkušenostech toho výváře. Tam asi není co pak dál rozebírat. Myslím, k tomu máš co říct. Tak je pravda, že ta dokumentace je dobrá, a když už člověk musí s tím pracovat, tak tam najde všechno. A jak to použít. Ale ve chvíli, kdy prostě se setká s tím, že něco musí ohnout, tak musí už znát to CSS podle mě natolik dobře, aby poznal, co dělá co a dokázal přebít, co se má přebít. Takže úplně pro začátečníky, dokud se bude držet toho, co mu framework nabízí, tak jo. Jestli na to bude muset ještě přidávat něco jiného, tak už musí mít nějakou znalost, podle mě. Čau, uh, Ondra. Dělám ve Foundationu zhruba rok a chtěl jsem se ptát, co byste si dneska vybrali, když máte ty informace, co máte teďka, protože já jsem se před rokem rozhodoval a vybral jsem si Foundation, protože v té době byl lepší, ale podle čeho byste se rozhodli teďka, jestli je tam nějaká killer feature, protože ne věci typu je robustnější a tady ty věci. Jestli je tam opravdu něco, co je, co je lepší, jak jedno, jak druhý. Kdybych se měl teďka rozhodnout jakoby z čisté louky, co, co byste mi poradili? Začnu já teda, protože ve Foundation dělám. A hlavní věcí, asi, kdybych se já měl rozhodnout, tak je klient. To záleží, jestli klient bude český nebo zahraniční, protože dost dobře je známý, že Foundation nebo jinak. V podstatě v Česku podpora Internet Exploreru 8 je stále poměrně velká. A tudíž my nemůžeme se vykašlat, na toho nepodporovat přišlo by se o řadu klientů a tudíž by se musel volit starý foundation štverka a v té situaci já prostě osobně třeba s bootstrapem nemám zkušenost, já bych volil pak jiný řešení, protože v poslední době se přikláním k tomu zvolit si spíš nějakou kněnu, která vám dá mřížku a zbytek prostě volíte tak individuálně, když budete šetrně vybírat nějaké komponenty nebo si zbytek dostalujete sami. Pokud klient je zahraniční, já třeba takový případy mám, tak bych se rozhodně nebránil použít Foundation 5. Pokud bych si měl teda dneska vybrat na základě informací, které jsem se tady doslechl, dověděl, tak přiznám se, že dlouhou dobu jsem se moc nekamarádil s BEM syntaxí, protože mi prostě vizuálně přišlo odpůzující. Nicméně. Poté, co jsem si ji vyzkoušel na, na několika projektech, jsem musel uznat, že to je dobrý. Tudíž to hovoří pro Foundation. Uvidíme, jestli Bootstrap 4 nepřepíšou do BEMU. Do Dogitu jsem se nedíval, takže nevím. Čili BEM je určitě výhoda hovořící pro Foundation. Robustnost, komplexnost určitě mluví pro Bootstrap. S Foundation podle mě, nevím zase, nemám s ní takovou zkušenost, už vůbec ne, jako má Martin, ale troufnu si říct, že s Foundation podle toho, co jsem dneska zaslechl, nenaprototypujete celý web, vyrobíte kompletní administraci, aby to vypadalo dobře a nemuseli jste přát moc vlastních stylů, což jsou věci, které poměrně často děláme. A to, že to je responsivní, že to má nějaký Icon font nemá Icon font, to už pak záleží na konkrétních potřebách konkrétního projektu. No. Takže, takže asi takhle. A když už bych teda nemohl použít nějaký svůj a byl bych postavený před volbou, jestli Bootstrap nebo Foundation, tak osobně bych volil Foundation. Jo, je mi sympatický to, že necpe tak agresivně ty své styly a jako Killer Feature bych asi zvolil, že má lepší zásobu lepších pluginů. Nebo osobně, co jsem pracoval s Bootstrapem, tak to, co nabízel po stránce JavaScriptu, mě osobně se nelíbilo. Kdežto to málo, tudíž jeden web, co jsem dělal na Foundationu, <laughs> tak mi dokázal poskytnout něco, co jsem využil. Líbilo, by, líbilo se mi, jak to řešilo, to konkrét, tu konkrétní věc a kdybych mohl nebo kdybych zrovna měl tu potřebu, tak bych tu určitou věc zařadil do svého frameworku. To konkrétně to asi nepamatuju, ale vím, že to bylo dobrý. Takže když víš taková volba, tak foundation. Ale jestli třeba uh, jde o dělání backendových apek nebo prototypování, tak tam ten bootstrap má prostě navrh. Čau, já jsem Tonda a chtěl jsem se zeptat, co když v dobu nebo na pár projektech spolupracuju s nějakým grafikem a teď bych ho chtěl naučit, aby mi připravoval a jakoby layout a prostě weby ty podklady třeba v bootstrapu. Jak, jak na to? Já teď nevím, proč co hlásí David, jo, protože. Já bych chtěl říct, že uh, neznám českého grafika, nebo grafika, kdo by uměl malovat pro bootstrap. Že I když řekne, že to je namalovaný pro bootstrap, tak jako málo kdy, hodně se to hýbá i tak. A myslím si, že hodně takových grafiků je moc ambiciozních na to, aby se nechali omezit. Že chce víc prosadit to svoje vlastní ego, tu svoji kreativitu, než aby použili nějakou komponentu z Bluestrepu. Zase je to otázka, na čem by to bylo, co by to bylo za projekt. Tak já znám grafika, který nám přepravuje Design Pro Foundation a rozhodně si nemyslím, že to je omezování. Jako stále, tam má asi dost prostoru pro to vytvořit to, co on chce. A v podstatě ten postup je takový, že ono, já osobně myslím, že není moc jiných způsobů, než mu prostě poslat link na tu dokumentaci, aby si ty nástroje proklikal a pak už volit projekt od projektu, jestli skutečně budeme chtít použít, já nevím, třeba galerku, to, co on foundation nabízí, a nebo zvolíme prostě jiný řešení rozhodně není vždycky potřeba používat všechny komponenty z toho daného frameworku. Otázka teda zněla, jak bych přinutil grafika, pokud, pokud si pamatuju. Grafika bych asi nenutil, já bych si s ním promluvil. Zkusil bych mu poslat šablony pro Illustrator, pro Photoshop, který mám v týmu, který používáme, který v základu mají vodítka používající grid, vůdztrepím, to je důležitá věc. A všechno ostatní může být naprosto jakkoliv. Pokud chcete ohejbat grid, je, nepoužívejte framework. Pokud chcete ohejbat jakoukoliv jinou vizuální komponentu, ale, ale potřebujete grid, použijte buď teda framework s gridem a jenom ten grid, anebo, jak ukazovali kluci oba dva, e, použijte jenom nějaký grid. Ale... E, Nějak víc bych, by, bych do toho netlačil. Prostě ten když je důležitá věc, hovoří o tom, jaký tam jsou poměry, jak se to přeskládává, jak to funguje. To je důležitý respektovat, aby se z toho koder nebo frontendový vývojář nezbláznil a všechno ostatní. Myslím, že bude fungovat. Doplněníci otázku tady tomu. A, ty říkal o nějaké grafice, že máš nějakou předpřipravenou, tak je, je volně dostupná, nebo je, máš jen pro sebe sebral si... Takže to je docela dobré. Kolikrát bys chtěl tomu grafikovi pomoct, aby ti to udělal, ale ty nemáš možnost? Pokud hovoříme o šablonách, který používáme my, který dáme grafikům, když začínají uh, kreslit weby, kterých pak budeme kódovat, tak uh, jsou to v zásadě jednoduché prostě ička, které je fakt jenom ten grid a nic víc. Vystavený to nikdo není, nikde není, ale nemám nejmenší problém s tím to zveřejnit a i tak si myslím, že určitě něco takového najdete. To někde prostě bude dáte do Google Woodstrap Grid Illustrator a bude to. Co se týká ještě jiného úhlu pohledu, existují různé sady UI komponent pro ten, který kreslící program na ty weby používáte, ať je to Fireworks, teda blahé paměti, Photoshop, bohužel, nebo Illustrator, nejmenší zlo podle mě dneska, co se dá na web použít. Je to vektorový. tak tak existují připravené soubory ohromný AI, PSD, který obsahují plný prostě veškeré komponenty z toho bootstrapu, který, který můžete chtít někdy použít. To je hodně pohodlný, když děláte prototyp a lze e, to sehnat. Některý jsme si jakoby, e, zajistili a mám dojem, že byly placený. Ku podivu. Takže, takže jakoby podklady pro to existují. Spíš bych volil tu jednodušší cestu, stačí ten grid, jak jsem říkal, a není problém to uveřejnit. Čau, e, dotaz třeba kon docela konkrétní. E, grafik dělám v korporátu ve směs, e, hodně mikrostránek se předělává každý rok nějakým novým stylem na novou grafiku. Je tam vždycky vidět podpis toho grafika, to znamená, že vesměst ty mikrostránky mají nějakou podobnou typologii, mají podobný vizáž, ty batny a podobně. Má to trošičku něco společného, třeba jiná barva, trošku jinak to vypadá samozřejmě. Doporučili byste mi vohnout si některý z frameworků, anebo si to napsat sám. Protože já třeba zastávám ten názor, který David, myslím, říkal, že na tohle si třeba radši napíšu svůj framework, třeba si někde inspiruju, ale... Už jakoby ty konkrétní grid a i tlačítka si udělám prostě pro tyhle třeba podle prvního projektu a už sám dobře vím, že ten druhý, třetí, čtvrtý, pátý nebude moc rozdílný, že si to tam jenom podle sebe přizpůsobím. A nebo teda spíš by někdo z vás mě přemluvil na to, že ten bootstrap je tak super, že si to můžu ohnout i pro tenhle ten případ. Tak odpovím já za foundation. Osobně si myslím, že tady v tom případě já bych volil variantu, kdybych si to napsal sám. Nevidím důvod, proč prostě použil Foundation, když vy tam máte, nebo ty tam máš vlastní podpis v tom. A aby to byla komplikace nějak ty věci přizpůsobovat. Ono zase tak náročné to není. Asi to pak záleží pak na klientovi a jak rychle ten projekt je potřeba dodat. To je asi taky hlavní, jakoby to měřítko. Já jsem v tom objevil dvě věci. Jedna je, že pracuješ v korporátu, to znamená, že pravděpodobně pracuješ v týmu, nejusil zavřen zavřen někde ve sklepě. A druhá věc je, že, že vytváříš kreativní věci, to znamená, že se nedat asi chytáš nějakých jako, jako hotových řešení a spíše si to vymyslíš sám. To trochu jde proti sobě, protože když chceš být kreativní pak je ideální zaujmout Davidu přístup, na všechno se vybudnout a napsat si to sám a to pak recyklovat každý ten rok, kdy to znova redesignuješ, víš, co upravit, víš, čeho se držet, co základ, co neměnit a co změnit můžeš. To je dobrý. Pokud pracuješ v týmu, je naopak dobrý používat standardní řešení. Standardní řešení, kterým rozumí ostatní členové týmu, mají možnost tomu porozumět, pokud to neznají. To znamená jsou to microsites, tak tam to asi nebude taková potřeba, předpokládám, jakoby, aby to někdo další upravoval nebo tam něco prováděl. Možná tam budou formuláře, ale na to zase to nebude tak složitý, asi, aby to někdo potřeboval pochopit do hloubky. Kdyby to bylo třeba sada nějakých jakoby, aplikací webových, tak pak už jednoznačně by, by to hovořilo pro nějaký framework, nějaký řešení čistější, ať už existující, anebo napsání si vlastního řešení pro, konkrétně pro vlastní potřeby. Ovšem, potom v tom případě je to pořádně zdokumentovat, vytvořit tomu style guide a, a zpřístupnit to, aby, aby to bylo čitelné pro všechny, použitelný pro všechny. Já to jenom zopakuju. Jestli je to microsite, tak mi něco svýho přímo, svého bez, dokumenta, bez dokumentance, protože se v tom vyznáš. Jestli je to něco velkého, napsat si framework, jako, už to brát jako framework, s tím, že to zdokumentuješ, a kdokoliv se k tomu dostane, tak to pochopí. Když to malý, tak je to úplně jako jedno ohýbat proto framework zbytečný pro velkou stránku ohýbat framework taky zbytečný radši svoje. Tu Davidovu přednášku napsal, nazval fakt dobře. Jako s tím fu framework. David se toho drží celou dobu. A já bych poprosil o to číslo na toho grafika co mi s ne? To není foda, já bych fakt to číslo chtěl. A potom. A Jenom bych měl dvě, dvě malé připomínky k tomu uh, foundationu. Uh, ty říkal, že s, on tam má všechno založené na pixelech. Z mé zkušenosti je to všechno založené na, na té relativní velikosti M. Uh, A by to tam má tak zvláštně udělané, ale není to na pixelech. A ten interchange je i ve čtvrce. Uh, takže, takže jenom k tomu. Protože já používám tu čtvrku, nepřišel jsem na pětku. Uh, potom bych měl dotaz Brainpointy, protože jsem... Uh, u čtvrky jsem narazil na to, že tam byl jenom jeden breakpoint, což pro mý potřeby bylo docela málo. Ten další přišel až další verzi, čili jsem si napsal vlastní a mám tam tři breakpointy, čili jsem se chtěl zeptat, jestli vy jste na ten problém nenarazil a jak je to u Bootstrapu, jestli tam těch breakpointů má víc, jestli se jdou měnit, protože mi mě to přišlo jako velká, velká nevýhoda, že tam má jenom ten jeden. Děkuju. Uh... Po té diskuzi tady určitě ještě všichni chvilku budeme, takže a grafika Martin určitě rád poskytne. Tak na grafika si dám až potom, ale co se týče teda těch připomínek, tak čtverka tam měla řadu věcí ještě v pixelech, nicméně skutečně máš pravdu, většina už je relativních a ten rozdíl pak v té pětce tam se používají vod, tam se používají ty relativní jednotky, jednotky které jsou prostě jednotky rem, které berou tu hodnotu z body nebo head. Co se týče inter interchange pluginu, tak tahle věc byla i ve čtvrce, nicméně funguje na obrázky. V pětce nově funguje i na HTML kusy kódu, takže vy si můžete třeba tam to ukážou na pěkném příkladě načítat mapu, takže na mobilu načtete třeba jen klasický obrázek a Google mapu načtete třeba na desktopu, kde není potřeba uh, uvažovat o nějakým ušetření přenosu dát nebo tak. Uh, Bring point uh, v podstatě tam je to nešikovně řešený, uh, jak ve štálece, tak i v pětce. Pokud chcete přidat další, uh, nejlepší je vykrást trošku tu komponentu a prostě přidat si ten breakpoint, napsat si ty mixiny znovu pro ty breakpointy, co potřebujete. Otázka byla taková, že tady kolega to udělal, nicméně bylo to provázané s dalšími věcmi v tom frameworku a jak jsem postupoval dál potom. Bohužel já mám vlastně jen zkušenost s tím, že jsem to používal v případech, kdy bylo potřeba rozšířit tu mřížku a neuvažovat o dalších prostě komponentách, které na to byly navázány. Já jsem tu mřížku rozšířil o další další body pointy, kde vlastně foundation to používá, takže používá jakoby textový popisy, má large, extra large, wide nebo tak, různě a nebyl problém to dopsat, byl to kousek kódu navíc. Nicméně je to nějaká věc, která je potřeba udělat prostě mimo ten framework, takže je to jaké se ohybání, ale podle mě ještě přijatelný tady v tom případě. Já jenom dodám, pro bootstrap to není nejmenší problém. A já jenom, jak jste mluvili o ohýbání frameworku do metodiky BEM, jestli jste to zkoušeli, má to cenu, nemá to cenu, a je tam, Přináší se víc dat, nějaké jakoby názory, jestli jste to zkoušeli, případně proč a jak. Já, začnu, já za to můžu, za tuto, tohleto téma. Přiznám se, že jsem to neskoušel v praxi, vím, že to jde. Víc dat se určitě přenášet nebude. Veškerá, jakoby, veškerý dění se odehrává při kompilaci lesu. To znamená, že žádný CSS navíc nevzniknou. To je důležitá věc. Jestli se to vyplatí dělat. Dělal jsem projekt, který nebyl, nepoužíval Bootstrap jako takový, jako ten jeho systém komponenty, grid, nic, používá vlastní řešení, konkrétně Emerald od Robina, který používá BEM syntaxi, což je super. Na druhou stranu v tom projektu se vyskytovaly věci, které jsem prostě nechtěl řešit znova. Karusel, navigace, tabby, cokoliv prostě. Tyhle, tyhle ty základní věci. Zkusil jsem... Vybrat, a to jsem, to jsem zmiňoval i v té prezentaci, zkusem jsem vybrat jenom ty JavaScriptové komponenty, použít plus minus markup, který, který používá Bootstrap, a kde to šlo, použít vlastní třídy s BEM syntaxí. Pozor, tady je úskalý, eh, některé CSS třídy těch komponent, které používá JavaScript, jsou v Bootstrapu zatrátované v tom JavaScriptu, takže když třeba přejmenujete karusel indikátor, který je v Bootstrapu s pomlčkou, tak když to tam dáte s dvěma potržítkama, tak se to rozbije. Takže není to. A výsledkem o tom je to, že musíte mít kód, který kombinuje BEM a nebem. A to není hezký, a v tu chvíli to smysl nemá. Takže pokud, pokud, pokud se, se rozhodneš využít jenom určité výhody, výhody toho frameworku, tak to smysl dává a jinak, jinak ne. Já třeba pravděpodobně, ještě bych zmínil jakou poznámku. ty třeba Adam tady zmiňoval, že Foundation podporuje BEM. Ne, tam to bylo zrovna právě to ohýbání, kdy jsem používal ty mixiny, abych to dodefinoval potom zvlášť. A z mých zkušenosti musím říct, že pro zkušenější frontendáky je lepší si ty vlastní třídy dopsat zvlášť. A výsledkem je potom v tom výsledném hodem souboru méně syntaxe určitě je to větší výhoda, protože když zanořujete, pak chcete rozdělat tu stránku do mřížky a prostě máte tam nějaký content, sidebar, tak je to cesta do pekel, protože zanořujete samýho, samý divy a ten kód ten narůstá. Takže je lepší prostě psát, pokud chcete použít syntax, psát si vlastní třídy a trošku si to ohnout. Ale já BEM používám zhruba půl roku, vyvízt to u mě s projektem od projektu. Musím říct, že jak poznávám BEM víc, tak Foundation se mě líbí míň a mín, A spíš volím to řešení, kdy vezmu si mřížku a potom zbytek si dělám sám, protože mně to přijde rychlejší a trošku i flexibilnější. Mám takový návrh napsat si vlastní framework a už tam mít ten B. Jenom bych jako rád zmínil, že často se tady no, tvrdí, že vzít si jenom ten grid, jako ve chvíli, kdy si berete jenom ten grid, tak ten framework potřeba fakt není. A je poměrně, je podle mě dost jako velké množství jiných gridových systémů, které prostě jsou jenom ten grid a není tam kolem to ten bootstrap nebo framework. Ahoj, chlapi, já mám dotaz spíš. Adama a Martina. Když používáte ten framework, existuje nějaká roadmapa, jak se ty frameworky budou vyvíjet dál? Víte, víte jaká bude budoucnost toho? Existuje, nevím, co bude dál. Věděl jsem to mezi verzí 2 a 3, to jsem sledoval dost, dost napjatě, protože to byly výrazné změny k lepšímu samozřejmě. Bylo to přemstaný do mobile first, přibyla řada komponent. Řada komponent byla vyhozená, to je taky dobře. Nemůže to neustále narůstat, musíte jim mazat. Čili, čili co, co se bude dít, to přesně nevím, ale existuje to a to taky bych rád zmínil, protože, protože u těch velkých frameworků víte, že patrně, to někoho, když to někoho přestane bavit, takže komunita to udrží. Když to přestane bavit to prostě Marka Oto a pana kolegu designera, tak, tak pořád komodita ten bootstrap udrží a po, po, bude to pokračovat s právním směrem. Když využijete nějaký menší framework, který třeba ne, nebo nějakou komponentu, která řeší jenom grid, tak si nikdy ne, ne, nemůžete být jistý tím, jestli to můžete za rok, za dva použít znova. Protože záleží zatím samozřejmě na tom, kdo zatím stojí. Jo, ale tam tahle ta není a to je výhoda větších, větších projektů. Já jsem vyloženě žádnou roadmapu nepostřehl, Nicméně sledoval jsem diskuze od autorů nebo lidí, kteří se na tom jako primárně podílejí. A její hlavním záměrem bylo integrovat některé komponenty, které teďka třeba přidali. Myslím, že zrovna minulý týden. Který jako lidi se nejvíc žádají, ale oni jsou tady v tom směru hodně opatrní a nechtějí z toho udělat robustní framework, takže tady to zvažují opravdu, opravdu po nějakém přísnému uvážení a tak. A hodně jsem dělal diskuzi o těch autorů, o tom, že by právě chtěli integrovat BAM do toho v další verzi, ale vyložení jako nějaký issues nebo něco na GitHubu jsem ještě nezahlídl. Já bych to možná v tuto chvíli opravdu Ukončil, protože věřím tomu, že se tady můžeme sedět dlouho a upivá po vykládacích a tyhle dotazy třeba, uh, nebo ať další, tak klukům položit. Uh, doufám, že jste si všichni udělali nějaký názor, jak na Bootstrap, tak na Foundation, tak na nějaké další řešení. Vezměte si z toho, co chcete. Cílem bylo udělat víceméně souboj toho kluci. Všichni se snažili, David Davida, být objektivní. David tvrdohlavě prosazoval to nejlepší řešení podle něj. Takže přeberte si to. Já bych teda poděkoval Adamovi Kudrnovi, Mar Martinovi Pešoutovi a Davidovi Karlecovi. Samozřejmě děkuji klubům z Euréky, že se za náma přišli podívat a vytvořili pro nás soutěž, které, jak věřím, se zúčastníte rádi. Děkuji vám, že jste přišli. Ještě jednou opakuju z vás zase na další sraz, který bude v Ostravě. A co vám tady ještě nějaký čas. Třeba líbí a diskuzie děje. Takže zatím ahoj v Ostravě, čau.